Часто той еант, широким щитом прикриваючи тіло, Менойтіада спинився над ним, як над дітьми левиця, що левінят нерозумних, виводячи раптом у лісі стріне мисливців і впевнена в силі своїй гордовито, брови на лобі нахмурить і трохи примружує очі, так зупинився і еант над тілом Патрокла, героя. З другого боку Атрід Менелай Ареєві-Любий став надубитим у грудях великий ховаючи смуток. Главк, гіполоховів син, полководець лікійських загонів, глянув з-під лоба на Гектора і мовив до нього з докорм. «Гекторе, мужній на вигляд, бою ж поступайся часом!» Слава даремно вважає відважним тебе, боягуза. Час, бо подумать тобі, як місто своє і твердиню, сам захищатимеш ти із людьми, що родилися в Трої. Тож із Лікіян ніхто вже не піде тепер на Данаїв битись за місто, хоча б безупинно і невтомно змагався ти у боях з ворогами. Яка тобі буде подяка? Як в бойовій колотнечі врятуєш нещасний простого мужа, коли Сарпедона, товариша вірного й гостя, кинув у битві аргеєм уздобич лишивши поживу. Друга, який за життя так багато корисного вдіє в місту й тобі, а його від собак ти не смів захистити? Хто із лікійських мужів готов мене слухати? Разом їдьмо додому! Згубна для Трої настала година. Більше було б у воїв троянських одважної сили, запалу в грудях, що з ними завзято б'ючись за вітчизну, труд і змагання на себе приймають мужі войовничі, Скоро б Патрокла тоді затягли ми Замур і Ліона. А опинився б в великім він місті державця Пригама, навіть і мертвий, та вирваний нами жорстокого бою скоро корой Аргеї, озброєння славного вождя Серпедона нам віддали б, та й його привезли б ми за мур Іліона. Тут бо соратник лежить найславнішого звоїв аргейських, що з кораблями приплив і загоном соратників вірних. Але Еанта, духом великого, ти не одважився виждати, дивлячись в очі йому в бойовій колотнечі, ані змагатися з ним, адже він набагато сильніший. Глянув з-під лоба й сказав тоді Гектор Шоломосяйний: "Главку, що сталося? Щось надто зухвало ти став розмовляти, друже ти мій. А я ж то уважав тебе найрозумнішим серед усіх що в Лікійській країні живуть, буйноплідній, нині ж розумним тебе не назву, бо говориш ти, ніби виждать в бою на Аеанта, велетня я не наваживсь. Ні, ані січі, ні тупа тукінського я не боюся. Душче від нас проте воля егідо державного Зевса». Він застрашить і хороброго і легко звитяги позбавить, навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. Йдино до мене, мій друже, стань ближче і побачиш на ділі. Чи цілий день я таким, як ти кажеш, лишусь полохливим, чи кому небудь з Данаїв, якби не був він завзятий, наміру не відіб'ю боронити патроклеве тіло. Мовивши так до троян, він голосом дуже покликнув. Гей ви, трояни, лікійці, І дарданські бійці рукопашні! Будьте, друзі, мужами, Шалену згадайте ви силу Бийтеся, поки вдягну Бездоганного зброю Ахіла вславлену, славлену, що я здобув, Убивши Патроклову силу! Після цих слів одійшов тоді Гектор Шоломосяйний, з бою жахливого, кинувсь він бігти, напруживши м'язи, ніг своїх бистрих і трохи пробігши, догнав незабаром товаришів, що несли Пелідову зброю славетну.